A Santa Compaña Moitos somos que di intervisto a Santa Compaña Dende tempos inmemoriais a lenda da Santa Compaña Aviva terrores de nenos e maiores Terrores da xente que durante a noite anda polos camiños A Santa Compaña é a procesión das ánimas do purgatorio Que sai do adro alrededor das 12 da noite Para percorrer os camiños da parroquia e anunciar a morte Encabezados por un vivo, un mortal que nas súas mans leva unha cruz e un recipiente con hoga bendita e un isopo, este non pode mirar o corteixo de espectros que o segue, nin revelar nada do que ve. Debido ao contacto cos mortos, o vivo enfraquece, perde a saúde e colle mala color, xa que está condenado a vagar noite tras noite ata morrer esgotado. <risa> Cheguen lle varios mortos encapuchados, en perfecta fileira acompañada por cánticos e rezos. Portando unha veleón a campaiña, a Santa Compaña inicia a súa marcha en plena noite, levantando o seu paso unha densa néboa, vento e cheiro acero. Segundo a lenda, o mortal que encabeza a fileira morrerá a poucos días despois, a non ser que traspase a súa cruz a un infortunado que se cruce no camiño sendo este incauto o novo xefe da estadea. Os cans anuncian a chegada da Santa Compaña, veando de maneira desmedida os gatos fosen atemorizados. No seu paso, pesan todos os ruidos dos animais no bosque. Se algún de vos se cruza coa Santa Compaña e se non querede ser o novo portador da cruz, só salvar a facer o seguinte esconxuro. Debuxado un círculo no chán, introducide vos dentro de él E tumbados boca baixo, debereres rezar as oracións que saibades. E non coñecer desoración algunha, só vos salvará fusir a fume de carozo. Tede especial coidado nas noites de San Juan e de todos os santos, xa que co saída da lúa, a Santa Compaña comeza a súa peregrinaxe. E buscade a protección dos cruceiros, xa que están aí para protegernos da Santa Compaña.